Biografii, Memorii, Comedia Umană de Honoré de Balzac. Evocare de Dan Lăzărescu. Bună dimineața, doamnă contesă. Ce vremnică sunteți astăzi. <laughs> nu am putut să dorm, Mari. Viziidul crivațului bătaia acelor de săpat în geam. Of, oh, ce vreme. Și de abia suntem la începutul lunii martie. Doamne, doamne, când se face primăvara? Peste două luni, doamne Contesă. <laughs> Spune Marie, domnul de Balzac s-a trezit? Cred că da, doamne Contesă. Când am trecut pe coridor, mi s-a părut că am auzit pași prin cu lui. Aha. Uh, uh, Sania nu a sosit încă de la Berdicev, nu așa? Nu a sosit încă, doamnă contesă, și mi-e of. tare frică. Au plecat de patru zile și de patru nopți. Cu viscolul ăsta, se aud lupii urlând, să-mi flămân și ei, bietele dobitoace. Vine Sania, doamnă contesă! Iată, trage la scară! uite și pe Piotr! Ah! Vine mâinile, venit mâinile. Oh, bine ai venit, doamne, sănătos, doamne, eram tare îngrijorată. Dar nu să v-am adus de la preotul scrisoare și un pachet. Da? Puneți-le, pune, pune Sunt toate cărțile scrise de domnul de balzac. Ia, să le număr, numai unu. Unu, doi, trei, două, șoare, Trei, șapte, spune, vai, șapte, spune, da. vai ce bine-mi pare da, Câtă plăcere au să-i facă domnului de Balzac E toată opera lui aici Îți mulțumesc, Piotr da, da. uh, Și pentru căr și pentru scrisoare uh, uh, Ia, ascultă, ești tare ostenit de drum? Da, de unde? am dormit buștean însă ne l-am lăsat pe jean să mâne eh, Atunci, ascultă-mă, Piotr După ce mănânci, vișea anunță Sosirea doamnei principese de Cadignon, Care ar dori să fie primită Ca să-l vadă pe domnul onorul de Balzac ține minte? Doamna principesă de cadinion. Deși nu vine nimeni. Doamna <laughs> uh, Negin, uh, uh, principesă de cadiniac. Nu de cadiniac, Piotr. Și nu e Cneaghină Cneaginile sunt de la noi. Doamna principesă de cadinion. Hmm. Ține minte, cadinion. Hmm. Și se pare că, într-adevăr, o doamnă așteaptă să fie primită. Doamna principesă de ca din Bagă de seamă să fie neapărat și domnul Onorei de față. A? Da? Ah, Iată-l! Bună dimineața, scumă mea! Bună dimineața! Bună dimineața, Maria. A, a, a. Ai sosit, în sfârșit, Piotr. Te zneceam grija. Și nici nu știi ce-ți-a adus de la Berdicev, Onore? Ea privește. Poți să-i mulțumești. Așa că e o surpriză foarte plăcută. Cărți! Da! Oh, oh, oh. Atât de multe? Oh, și ce minunat legate. Ia să vedem. Cum? Opere complete de domnul Onore de Balzac. Câte volume 17. 17. Deci Firne și Duboche s-au ținut de cuvânt. Oh, ce gravuri minunate. Ah, Iată-l pe Votrin. Rimonie, desigur. Și pe Cezar de Tony Joanou, oh, ce splendidă gravură pentru suanii mei. Nu cunosc maniera, dar e evocatoare. Cine semnează? Mei Sonie, cine poate fi? În orice caz, un artist de mare viitor. Ce extraordinară minuțiozitate în redarea celor mai neînsemnate detalii. După aceasta se cunosc mari artiști sau anumiți mari artiști. Unii redau detaliile, alții redau marile idei fără de care omenirea nu poate trăi. Cei foarte mari, Dante, Cervantes, Shakespeare, redau și ideile, și sufletele, și detaliile. Cum ai făcut și tu, Onore. Mm. Toți criticii sunt în sfârșit de acord, până și Sembov, până și Filaret Șaslă. Toți te consideră cel mai mare scriitor din secolul nostru. Mai mare ca Goethe, ca Lordul Byron, ca Chateaubriand? Poate că da, <gă> poate că nu. <gă> dacă aș mai avea 20 de ani sau măcar 10 ani de trăit, dacă aș putea termina tot ce am început, deputatul din Arsiz, cu alte două continuări, țăranii, dacă aș izbuti mai ales să mă înalți pe o treaptă mai sus ca în cealaltă înfățișare a istoriei contemporane, dacă aș putea zugravi în culori nefolosite încă de nimeni pe sora Maria Îngerilor, poate aș ajunge la nivelul lui Goethe, dar inima, inima mea e, e prea mare, Prea mare, mă, cu tremură, mă ucide onore iubitul meu Poate ca asprimea climei noastre Nu-i face tocmai bine inimii tale. Dar în curând Vei revedea Parisul tău iubit După care tângești atâta De care ai atâta nevoie Ca aerul pe care îl respiri Parisul care și-a căpătat Prin truda de zi și noapte Prin jertfa sănătății tale Prin opera pe care e ai o Nemuritoare O nouă strălucire Strălucirea adevărului, ah, voiam să-ți fac o surpriză, da. să nu-ți dezvălui taina gândurilor mele, dar nu mai pot ascunde ce-am plănuit în tihna serilor de aici, când zăpada cădea necontenit și se așterna pretutind în căutarea. Onore, dragul meu, am îndeplinit în sfârșit ceea ce doreai cu atât având în zbuciul molinimii de cleștar. Piotr nu s-a dus la Berdicev și nu a zăbăvit acolo atâtea zile Numai ca să-ți aducă operele trimise de la Paris S-a dus și la biserică, la preot Da Da? S-au îndeplinit toate formele cerute S-au făcut publicațiile Duminică, 14 martie Ne vom căsători oh. Voi fi Voi fi în sfârșit soția ta Draga mea dragă oh, Și pe urmă plecăm Plecăm numai decât în călătorie de nuntă La Paris Printre eroii romanelor tale să întâlnim acolo pe fiecare în parte Să contemplăm marele spectacol Comediei umane Medicii tăi, Bianchon, Benassis Vor găsi leacul suferințelor Trupului tău Iar eu mă voi strădui Să-ți vinde grânile din suflet Draga mea Draga mea, ești un înger Mai sunt încă înger pe lume Și eu Am avut nemaipomenitul noroc Să-mi iasă în cale un asemenea înger Mi-ai destăinuit O taină care mă face fericit Taină pentru taină da. și eu ți-am păstrat una De câțiva ani mă străduiesc să înalți la Paris, în Parisul meu Parisul minții mele, Parisul sufletului meu Un cuib menit să fie lăcașul dragostei noastre Am cumpărat pe o stradă făcută parcă anume să fie asemenea lacaș. Rui fortune, strada fericită O casă care îndeplinește toate cerințele de trei ani, cei mai iscusiți arhitecți, cei mai inspirați decoratori, cei mai mari pictori, sculptori și ștucători din Paris Se întreg să contribuie cu câte o idee nouă, Onore. cu câte o concepție fericită, într-o manieră neobișnuită Ca să facă astfel, din cuibul dragostei noastre, un palat al frumoasei din pădurea dormită oh. Ne vom simți atât de bine, atât de ferici Onore. O dea bea puțină apă, câteva picături din tonicul acela pe care ți l-a recomandat bunul tău prieten, doctorul Bianchon. Oh, Bianchon, Bianchon. Așa. Vezi ce oh. bine ți-a făcut? Da, mulțumesc. Of, ești tare ostenit, Anore. Ostenit de moarte, draga mea. Tu nici nu-ți poți închipui care a fost viața mea de la 30 la 40 de ani. Ruinat... Fără nădejde, încolțit de dimineața până seară de creditorii mei, de toți, de la baronul Nussingen până la Gopsec, nu, nu te mira că folosesc numele personajelor mele. Numele lor real n-are nicio importanță. Am fost disprețuit de puternici zilei, să le spunem, de Marseille și Rastignac. Și aceste personajele mele există. Am cuprins în ele observațiile mele cele mai secrete. Nu, draga mea puternicilor zilei, lingușitorilor nerozii, burgheze și toți cei care se întreceau să-i salute mâna regelui cetățean lui Filip, nu le puteam fi pe plac. Cum le puteai fi pe plac, onore? Simpla ta prezență cu capul sus sub domnia regelui Pară era pentru ei o remușcare. Nu mă puteam elibera de datorii decât scriind că te 50 de pagini pe zi pentru contracte editoriale pândite din umbră de alți vechini. Făceam din noapte zi, beam sute de cafele tare, când ieșeam la soare, simțeam cum mi se împăie, ochii în de atât de somn. O, oh, draga mea, am cunoscut atunci atâtea suferințe, atâtea decepții. Am avut prilejul să observ în toată goliciunea ei Fiara omenească, bestia burgheză Cămătărească la teșgheara, ghișe în palate În maghernița solidă locuită de gopsec Cu lui de cămătăra toate știutor și neînduplecat Poartă în mine rănile tuturor înfrânților Tuturor desmoșteniților oh, Onore, dar timpul, succesul, reușita, gloria... Ți-au închis rănile astăzi, nu-i așa? <laughs> Sunt răni care nu se pot închide niciodată, draga mea. Doamnă, concis, e o afară, o doamnă din Franța. Cneagina, nu, asta, doamna principesa A? de cadinian Vă roagă să o primiți, că ar dori să vorbească puțin cu domnul onore oh. de -o, de -o, de -o. Ah, Ai auzit, onore? Principesa de cadinian vrea să-ți vorbească Doamne, doamne, principesa de cadinian și nici măcar nu sunt îmbrăcat decent Pe gerul ăsta, te rog, draga mea, primești o dumneata până mă îmbrac Până mă de piotră, te rog, nu lăsa să aștepte Vrei cu adevărat să o primesc, onore? Nu-ți închip că aș avea dreptul să fiu geloasă? Draga mea... Prin urmare, cu trei zile înainte de nuntă, domnul de Balzac își îngăduie să-și invite aristocraticele prietene la conacul viitoarei sale soții, obiată contese, poloneză... Dar, da, da, draga mea, îți jur... <laughs> ce s-a întâmplat? <laughs> ce am făcut? Vai, ce stingherit are Ești gata prin urmare să primește primești aici sub acoperișul meu... Pe principesa de cadinion Îți jur, draga mea, că n-am poftit-o eu aici jură că nici nu o cunoști pe principesa de Cadinia. Îți dau cuvântul meu să stai puțin că de auzit am auzit de numele ei Da? Dragul meu onore, principesa de Cadinia, este doar fica ta Grațioasa ta fică, Cu secretele ei, cu grijile ei, cu suferințele ei E ficata, dragul meu poet nu ți amintești de ea? Hm? Fica mea? Da, este mai mult decât atâta E creatura ta, aerea Plămădită din gândurile, din visurile tale Doamne, cum m-am putut prosti până-ntratât Acum îmi amintesc Am scris va tainele principesii de Cadinio uh -huh. Dar vezi tu, mea Evelyn Nimic nu mi se mai pare nefiresc din toate câte mi se întâmplă Poate că în străfundurile minții mele dă -i nu -i iluzia că Personajele mele există Mi-ai făgăduit cândva Când vei povesti de a fi Cum s-a zămislit în mintea ta Comedia umană Cum s-a întruchipat în povestiri și romane Cum au luat ființa Evea Marile tale personaje hm? La Paris n-ai să ai răgazul să faci Vrei să începi să-mi povestești acum? În cele câteva zile Câte ne-au mai rămas de stat aici Știu eu Sincer, încerc. Îmi dau seama de mult cât ești împletită în această operă. Când mi-ai trimis cea din scrisoare, sunt de atunci 17 ani. Mi-ai vorbit cu atâta entuziasm de cele din tâi lucrări apărute pe numele meu adevărat, încât am avut pentru întâia oară în viața mea fiorul fericit al unei înțelegeri, revelația că există aerea pe lumea aceasta de cenușă, o ființă îndepărtată care mă înțelege și care poate, înțelegându-mă, mă iubește. De atunci, în tot ce am scris, în tot ce am creat, s-a împletit fiorul acesta tainic, icoana ființei tare vibrația divină a sufletului tău. Pe urmă, când te-am cunoscut în sfârșit la Viena, la Genova, când am venit după tine tocmai la Petersburg, erai în mare doliu, Morise contul am ajuns să cunosc mai bine săvârșirea unui suflet și al unei minți atât de înzestrate. Iubita mea, artiștii, creatorii, favoresc opere pentru omenire, pentru ei, poate, dar cei mai mari, cei mai înzestrați au veșnic înaintea gândurilor lor imaginea unei ființe de vrajă căreia îi hărăzesc tot ce au mai bun în ființa lor, în mintea lor, în fiorul lor creator. Tu ai fost pentru mine o asemenea ființă. Tu și trebuie să-ți mărturisesc o altă ființă. Cine? Nu, nu o femeie, poate nici măcar un bărbat. Când stau acum și caut să reconstitui trecutul, am... Uneori, vedenia unei neființe Nici nu știu măcar dacă a existat lui Lambert Louis Lambert? I-am hărățit o povestire cea mai tainică Probabil cea mai puțin citită din toate operele mele Dar această povestire care poartă numele prietenului meu din tinerețe Este poate cheia înțelegerii acestei opere Și a gândurilor care au zămislit-o Mi s-a părut de multe ori că toate cărțile mele au fost zamislite În urma unui dialog neîntrerupt cu lui Lambert Când ne-am întâlnit în copilăria noastră Pe băncile colegiului de la Vandom Ai înțeles că existențele noastre Sunt sortite să se împletească pe veci Am avut aceeași impresie lui Îmi amintesc, îmi amintesc Toți erau curioși să te vadă, să te cunoască Pe unii i-ai decepționat Pe cei mai mulți elevi și mai ales profesori Este atât de nevoie ființelor de rând burgheze Să intuiască geniul Sau mai bine zis el intuiesc în străfundurile firilor Îi deslușesc Copleșitoarea superioritate Și aceasta îi neliniștește și mai mult Le rănește orgoliul Le biciuiește invidia Se văd aievea ca într-o icoană Alături de tine și își pot pipăi cu groază nulitatea Vidul existenței necreatoare Tu Mi te-ai înfățișat cu prestigiul Unor vaste lecturi Ca un pico de mirandola al veacului nostru Mă simt de mult aproape de tine, foarte aproape de sufletul tău. Cât de nemiloasă este totuși societatea noastră burgheză pentru marii creatori, pentru orice om care are gazul să cumpănească în mintea lui gânduri și săvârșiri. În societatea noastră totul trebuie însă să aibă un rezultat imediat, palpabil în bani. Birocrația societății burgheze își bate joc de idei, de orice strădanie care ar putea ajunge la cele mai înalte descoperiri în slujba poporului. Nimeni nu arată vreo înțelegere pentru asemenea strădanii care, multă vreme nerotnice, pot ajunge prin cercetări continui la o concentrare de forțe intelectuale care ar putea prigrijui schimbarea în binea omenirii. De ce nu se salarizează și talentul și geniul? așa cum se salarizează baionetele. Dar cine vrei să-l salarizeze, dragul meu, Lambert? Regele în palatul lui din Tuilerii se teme să nu-și joc de el oamenii a căror menire este să înruchipeze inteligența și atunci afectează să răspătească numai talentul de a acumula cât mai multe generații de sânge nobil. Dar crezi tu, Onori, că poate cineva să mai muțărească la infinit talentul, geniul? Crezi că o țară care își bate joc de inteligență sub pretextul că este revoluționară Că uneltește preschimbarea societății, mai poate merge înainte, în veacul nostru, al descătușărilor? cu dascăl fără de metodă, fără vreo idee limpede asupra viitorului, Care nu știu despre om nici măcar câte știau gânditorii din veacul trecut, Huliții enciclopediști, care merg pe drumuri bătătorite în veacurile de obscurantism, fanatism și intoleranță, fără călăuză, fără sistem, fără să aibă viziunea vreunui cel fericit pentru oameni. Codul Napoleon, atât de proslăvit de birocrație, nu face altceva decât să încurajeze individualismul anarhic. Iar națiunile de astăzi nu sunt altceva decât niște biete individualități, nici mai înțelepte, nici mai puternice, decât oameni înțelepți și puternici care fac parte din ele. Am spus de multă vreme, dragul meu, onore, că omul îndeajuns de tare, care se poate înălța până la culmea de unde se poate contempla neînfricoșat zbuciumul fără rost, fără roade al omenirii, nu se cuvine să-și mai îngăduie privirii să coboare la poalele muntelui. Dragul meu, Lambert, ascultându-te vorbind, mi se pare că mă prefac într-un faust care nu se mai satură să-i smulgă tainele în arii patului E probabil că Goethe a avut aceeași revelație pe care am avut-o eu. Strădania, zbuciumul omului de gândire, se încheie cu o faptă bună amenită să ajute omenirii. Secarea mlaștinei cu care se încheie partea a doua din Faust. O mare pildă se înalță din opera lui Goethe. Scumpul meu prieten... Ești mai înzestrat decât mine. Ai putință să-ți așter gândurile pe hârtie, Har care mie nu mi-a fost dăruit Și ai, mai ales, deschisă calea unei vieți Mai lungi decât presimt când va fi dat mie. Să nu uiți niciodată, dragul meu Balzac, Că poetul are printre semenii săi În alta menire de a-și depăși vremea cu mintea de a se înălța atât de sus încât să fie limpezi raporturile dintre oameni, încât să intuiască rostul strădaniilor lor. Poetul zugrăvește o lume care luptă pentru progres și se împotrivește forțelor obscurantiste care stau de când e lumea de-acurmezișul progresului. Oamenii de mâine vor da marile bătălii în domeniul inteligenței și astăzi, din orice călimară Poate-i rumpe un vesuviu Câte dreptate ai, dragul meu Lambert Și eu cred că poetul mislind idei și creind frumuseți Asigură supraviețuirea neamului Din care face parte și îl cinstește printre alte neamuri Sufletul marilor, adevăraților creatori, cuprinde întrânsul tot zbuciumul omenirii de veacuri și veacuri Și mintea poetului se pricepe să oglindesc acest zbucium, supremul triumf al inteligenței asupra preistoricului haos Triumful inteligenței este triumful adevărului, al binelui, al dreptății Dar știți tu, Onore, cât de greu biruie pe lume dreptatea, binele, adevărul un mare gânditor al Antichității a scris că adevărul zămislește ura, tocmai fiindcă oamenii iubesc atât de mult adevărul încât ajung să-și închipie că adevărul este ceea ce cred ei. Și cum nimic nu le este mai nesuferit decât să-și închipie că s-au înșelat, ajung să-i urască pe aceia care se străduiesc, să-i lămurească și să le arate unde este adevărul, unde este dreptatea. Oamenii, Uresc adevărul și dreptatea atunci când cred că ei au dreptate, fiindcă ei au ajuns să cunoască adevărul. Să nu uiți niciodată aceste lucruri, Balzac, să nu te îndepărtezi niciodată de calea adevărului și a dreptății. Acesta a fost lui Lambert, lui îi datorez, iubita mai Evelyn, tot ce simt că am mai bun, mai generos în sufletul meu. Toate latențele năzuind spre culm. de la el am deprins aplicarea legilor fiziologiei la deslușirea istoriei a societății. Pentru noi, oamenii vecului al 19 lea societatea a ajuns să fie mai reală, aievea, decât realitatea însăși. A ajuns singura realitate. Această realitate socială m-am străduit să o în opera mea întreagă, pe toate laturile, sub formă de scene. Îmi aduc aminte, draga mea, era în 1833. Tocmai primisem scrisoarea ta din tâi, care mi-a făcut atâta bine, care m-a făcut să am încredere în opera mea. Atunci... Mi-a trecut prin minte ideea de a împleti toate personajele mele, toate mediile sociale, să-mi fac eroi să reapară, investiți cu anumite roluri sociale în toate romanele și novelele pe care le scriu. Când era nevoie de un om politic iscusit, îl aveam la mână pe de Marseille, apoi pe Rastignac. când era nevoie de un medic, apărea doctorul Bianchon, că mătarul pândea din umbră cu ghearle înmănușate ale baronului de Nussingen sau cu ghierle goale ale lui Gopsec. Curtezana. Ai ca multe cortesane În opera ta, onore. Societatea este zugrăvită în opera mea Așa cum este Cu părțile ei bune, cu părțile ei rele Cu demonii, cu fiarele, cu ungerii la oaltă Se va putea spune despre mine Cum s-a mai spus Despre Shakespeare, despre Molière, Că m-am aplicat deopotriva Asupra tuturor eroilor mei Cum s-a aplicat Shakespeare și cum i-a înțeles Atât de adânc pe Tersit Ca și pe Henric al V Pe Patrocles, ca și pe Hamlet Eroii mei se resfira în spațiu ca vărâjita scară din visul lui Iacov de la Maxim de Trai până la gingășia divină a crinului din vale. Unii dintre ei cuceresc societatea ca Votra, Rastiniac, o domină chiar ca de Marseille sau Nusingen, sau se prăbușesc, dar de la caz la caz izbutesc să scot în relief explicația biruinței și a prăbușirii. Eroii mei pier ai idoma eroilor lui Shakespeare prin ceea ce au în ei mai găunos, mai antisocial. Dar societatea noastră burgheză, pe care Shakespeare nu o putea prevedea, este atât de strâmb înclopită încât eroii mei pot pieri prin chiar însușirile lor, care în altă societate le -ar aduce numai cinste. iată de pildă pe Goriu, care pierde din pricina prea mare iubiri pe care le-o poartă fiicilor sale atât de ingrate, Parcă-l văd, parcă-l aud cum se frământă în cămăruța lui umilă din pensiunea vocher, stând de vorbă cu colocatarul său la bietul student venit din provincie să-și cucerească prin toate mijloacele un loc în societate. Cum îți mai e, domnule Guriou? Simțeam capul, parcă strâns într-o menghine Acum parcă... Parcă pot să răsuflu spune te rog, dragul meu, Astinie Da? L-ai văzut pe fiicele mele? Uh. nu încă cape îndoială că... Că vor veni curând la capătul meu le ai spus doar cum te-am rugat uh. cât de bolnav mă simt Da, da... Oh, cât de rău îmi pare că... de rău pare că nu mi-am putut pune-o în ordine cu câteva flori Să le primesc așa cum se cade, să-și primească fiicele un părinte dar nu mi-a mai rămas o centimă Lândă lor tot ce aveam Milioane Spune-mi, te rog Da? Cum îi venea finei rochi aceea la me? Cât e de frumoasă Trebuie să-i fi venit de minune Cât voi cășuna prin moartea mea Sunt atât de bune la suflet Și fine, și la zi Doamne, doamne Dragul meu la cât de Cât de trist mă voi simți acolo, sus unde am să mă duc de curând, să nu le mai văd, raiul pe lume, pentru mine era strada, locuința fiicilor mele. Liniștește-te, domnule Gorio, le vei mai vedea multă vreme. O, de-aș putea să mă înapoiez pe pământ, plutind ca un duh nevăzut în jurul lor. Când erau mici, coborau scara ca niște spirituși dimineața și îmi săreau pe genunchi, mă mâncâiau, mă, mă sărutau. Doamne, Doamne, de ce nu le-ai lăsat așa mici? Cât erau de voioase, de drăgăstoase cu mine. Crezi că vor veni să-și vadă părintele acum în cele de pe urmă clipe? O, putea să mă vindec. Știu bine, mai duc încă lipsă de multe, dar... mă simt încă în putere. Aș putea își o fabrică de amidon să câștig iarăși multe, multe parale. Un milion poate să-l dau lor tot. Simt că o putere nevăzută mi-a luat cu toate dorerile. Au venit Nu, e Cristof, l-am trimis la ele Va duce două scrisuri Da Citește-le, la Da. spune când vor veni Sim că mi se îmbâianjenească ochii Ce scriu? Ce scriu? Uh, uh, uh, domnule Gorio, uh, cu părere de rău îți spun că nu pot veni Nici barona de Nusingen, nici contesa de Resto Vă scriu că sunt copleșite de griji, de treburi. Vor veni mâine. Vă urează sănătate. Oh, niciuna din ele nu vine. Bănuiam. Păi Trebuie să așa, așadar ca să afli în sfârșit ce înseamnă să ai copii. Le dăruiești viața și ei moartea. Le aduci pe lume și te izgonesc în altă lume întunecată. N-au să vină, o știam bine. Mi-o spuneam în șoaptă de zece ani, de când le-am doruit ultimii mei bani, dacă astăzi aș fi bogat, dacă nu le-aș fi împărțit din viață toată averea, asta într-un palat cu mulți slujitori și ele ar fi amândoi aici, la capătul meu cu soții lor, cu copiilor. lor. În societate de astăzi, numai banul îți dăruiește orice, chiar și afecțiunea copiilor. Ce inim de piatră! Le iubeam prea mult ca să le rămână lor vreun strop de iubire pentru mine. Eram în genunchi înaintea lor, dar în ziua când le am dăruit ultimul meu capital ca să le fac capricile, am văzut cum aurul din ochii lor se preschimba în plumb față de mine. Nici nu mă mai pofteau la ele la masă. Le era rușine de părintele lor, dar nu e cu putință, trebuie să vină. Îmbrăcorească frunte la ceasul de pe urmă Nici acum să nu vină Domnule Gorio, nu vă tulburați atâta Vor veni, vor veni Și totuși, totuși sunt nevinovate, dragul meu Eu le-am obișnuit Eu le-am obișnuit să mă calce în picioare Eu le-am deschis pofta pentru lux Vor veni, dragul meu, Rastiniac Legea poruncește să vii Să-ți vezi părintele cum moare Legea este de partea mea da, da. scrie -le, scrie -le, Rastiniac să vină Am încă milioane ascunse pe cuvântul meu de onoare Chiar dacă nu le amânc, pot să le mai strâng. Degeaba. N-au să vină, nu au să creadă. Îmi văd întreaga viață cu tot ce am făcut bine și rău. Sunt o sândiță mor ca un câine. Oh, cât sufăr! Tăiați-mi capul! Lăsați-mi numai inima întreagă. Cu toată iubirea mea pentru ele. Lastiniac, te rog, du-te, du-te și spunei procurorului regelui să mi le aducă pe amândouă cu sila, cu sila. Vreau, blestem, blestem pe capul lor dacă nu vin de bunăvoie. Blestem! Cum îți blestem, fiicele, domnule Goriu? doar le iubești? Știi doar bine că le iubesc, că le ador. Du-te, tinere, Dute, ai suflet bun. Cât aș vrea să-ți pot mulțumi, dar nu mai am nimic pe lume. Doar binecuvântarea unui om care moare. Măcar te-ar veni de la fine. Știu că te iubește. Dacă ai insista să vină, poate s-ar îndupleca. Apa. Ce fierbințel. Dacă ai simțit pe frunte mâna unei din fiicele mele. Ce bine ma simți acum, la ceasul morții. Se cuvine să-ți iubești tata și mama tinere. Înțelegi? Înțelegi că mor fără să mi fi văzut fetele. Nu e vina lor și a soților lor. Ei, mizerabili, nu ne îngăduie să vină. Omuării pe ei, pe ei, ucigașii. S-a încheiat totul morză fără să le fi văzut. Nazi, zi vostru Tata Gorio, te rog nu te mai zbuce mai atât, Nu te mai gândi Să nu le mai văd niciodată Niciodată Agonia Hai să le nu mai vezi, linisteste te Vor veni în curând Adevărat, Să le mai văd, să le mai aud clasurile. Nu mai cer nimic vieții. Sunt slei de putere. Măcar să le mai văd o Să le mai ating rochile. Un fir de păr. Să le bine cuvânte. Domnule doctor Bianchon, ce mare bine ați făcut că ați venit? Bună ziua, rostliniecă. Să-l vedem pe bolnav. Da, da. Mm, nu mai scapă. Domnule doctor, ce mi-a fost dat să aud până la venirea Dumnei Doamne, lumea asta nu mai are niciun sens. Are unul, dar e nespus de greu să-l deslușești. Ca să-i putem alina cele de pe urmă dureri, e nevoie de medicamente. De unde bani? Doctore, mi-a mai rămas ceasul de la părintele meu. Iată-l! Du la Muntele de Pietate și cumpără tot ceea ce trebuie pentru bolnavi. Eu mă voi strădui cu orice preț să-i aduc fetele. Totul a fost în zadar. Cele două ofice au refuzat, sub un pretext sau altul, să vină să-și vadă părintele în ceasul de pe urmă. Și bietul bătrân a murit singur fără să fie avut suprema mângâiere să simtă pe frunte mâinile fetelor lui atât de iubite. Vestu tu, draga mea Evlin, asemenea tragedie se petrec în fiecare zi în societatea noastră atât de căzută, robită banului, robită vanității, dar nimeni nu le mai știe. Eu singur m-am priceput să le descopăr, să le zugrăvesc. Și după ce a urmat singur dricul săracilor care l-a dus pe bietul goriu pe drumul fără de întoarcere, după ce a văzut căzând cele de pe urmă lopeți de pământ și și-a dat ultimii bani groparilor indiferenți, Rastiniac, unul din eroii mei în care am stricurat, fără să vreau, poate, un strop din sufletul meu, și-a șters o lacrimă la colțul ochiului și-apoi, întorcând pumnul către Parisul indiferent, a strigat cu ură și acum între noi doi. Dar nu toți eroii mei puteau fi croiți după măsura de oțel al lui Rastiniac. Unii dintre ei sunt sortiți încă de la naștere în frângerii. Iată-l repite de de pe bietul Sezar Bilotou, micul negustor, muncitor și atât de cinstit, pe care vanitatea conjurătoare îl face să năzboiască mai presus de puterile lui. Ascultă-l cum se străduiește, cu atâta naivitate să se înalțe la o poziție care nu se cuvenea oamenilor cinstiți, scrupuloși și naivi, în societatea dominată de rechini. Excelență, îngădui să vă invităm soția mea și cu mine la o mică serbare organizată în noua noastră locuință ca să sărbătorim deopotrivă eliberarea teritoriului francez de trupele aliate și cinstea pe care mi-a făcut-o majestatea sa, regele. Binevoind, am conferit Ordinul Legiunii de Onoare. Elicitările mele, domnule Virător, Știți, poate m-am vrednicit să capăt această cinstire arătată de favoarea regală prin activitatea mea pe lângă tribunalul consular și prin faptul că am luptat pentru cauza dreaptă în seara zilei de 13 Van Mier, pe treptele bisericii Saint-Roche, unde am fost rănit de mitraliile trase de bonaparte. Binevoiți să primiți invitația? Da, vă mulțumesc. Apropo, domnule Biroto, nu cumva capitalurile dumneavoastră erau depuse la notarul Rogan? Ba da, ba da, domnule procuror. Îmi este îngăduit să vă întreb rostul acestei întrebări? O sumă mare? Toată averea mea. 240 de mii de franci. Atunci, domnule Biroto, vă rog să vă păstrați calmul. Notarul Rogan a fugit din țară cu toate sumele încredințate lui. A, a, Domnule Pirot! Domnule Biretho, veniți să vă înfire, vă rog! Rogan, bani banii familii mele, Bani zestrei ficii mele! Domnule Procuror, nu voi rezista acestei lovituri. Așa s-a prăbușit, din culmea prosperității și a fericirii, bietul meu Cezar Birotteau, unul din puținii oameni cu adevărat cinstiți pe care mi-a fost dat să-i cunosc în societatea pariziană. Dar, iată-l pe bietul Lucien de Rue eroul iluziilor pierdute, un tânăr fermecător venit din fundul provinciei la Paris să facă avere, carieră, după o ascensiune fulgerătoare căreia inteligența lui mijlocie și caracterul său șovăielnic nu-i pot ține piept. Iată-l și pe vărul Pons, bietul funcționar care, fără familie, își cheltuiește leafa cumpărând opere de artă de ocazie și ajungând astfel să strângă un tezaur de care nu știe nimeni până în preajma morții sale. Iată-l pe bietul Pons, destinuindu și necazurile în odoița lui modestă de bătrân celibatar, pianistului Șmuche, colocatarul și prietenul său dezinteresat, singura ființă cinstită din romanul meu. Smuche! Smuche! Înăbuș, Șmuche! Fai, fai, fai ce s-a întâmplat, tonule bonț! Un pahar de vin, bea, <gătă -s> îți vage bine! Dar de ce te-ai supărat în așa hal? Îți vă spune tot. Rudele mele, știi? Rudele mele. Da, da, da. Sufletele de aur, cum le numeai dumneata? <laughs> Suflete de aur. Știi bine că mă duc de când în când să le fac câte o vizită la ora prânzului. La ora prânzului, da, da, da. Cunoaștem noi prânzuri faine. Dar nu mă duc niciodată cu una goală. Din bruba mea de fleacuri le duc tu un de preț, vreun vas de porțelan, vreo iconiță. Toate lucruri, astăzi, de o mare valoare. Deci nu se uită la ele. Mă primeam un silă, mă așezau la coada mesei. Dar astăzi, astăzi, verișoara mea, soția președintului Curții de Apel, la care m-am dus, m-a primit și ce crezi că mi-a spus? Am să te rog să iei masa singur. Tot s-a gătit. Dacă nu mănânci tu, tot o să mănânce servitorii. Ce ofensă, ce rușine mie, mie, mie, care am cultul familiei, care-mi făcuse testamentul și lăsasem întreaga mea avere nepoatelor mere, printre care și fica președintului, șmuchă, Schmucke. tu ești singurul om cinstit pe care l-am întâlnit pe lume. Eu sunt bătrân, nu mai am mult de trăit, inima mea după asemenea ofense... Nu mai rezistă multe vreme. Am să-ți las ție, cu limbă de moarte întreaga mea colecție. Are o valoare apreciabilă. Am un Sebastianon del Piombo, un Poter, un Pontormo, Vatu. Te rog, te rog, nimic nu-mi trebuie. Familia da fiind fi în stare să mă sfârșie, nu trebuie. Nu-ți nu faci griji, uite. Deseară îmi refac testamentul. Testamentul a fost într-adevăr refăcut pe numele lui Schmuke. dar nici vărul Pons, nici bunul și naivul său prieten șmuche, nu puteau să se împotrivească asaltului patimilor josnice. Familia lui Pons, care îl disprețuise atât de mult pe când trăia, n-a întârziat să afle cât de mare era valoarea moștenirii și, cu concursul celor mai ticăloase elemente din aparatul de stat, bietul Schmuke a fost țilit să renunțe la moștenire, care a revenit întreagă celor mai avuți dintre rudele defunctului Pons. Prin urmare, toți eroii tăi se prăbușesc, Onore. Așa ai vrut? Poate. Poate că așa am voit, poate că... M-a sfătuit instinctul Dar în căderea lor Eroii mei uneori Își înalță jertfa pe culmi Iată de pildă unul din cele mai nobile Personaje ale mele Baltazar Clas Nobilul cercetător flamand De o bârșă spaniolă El și-a consacrat întreaga viață de socieri atomului O descoperire care odată și odată Nu se poate să nu o fac omenirea Spre binele sau spre răul său Cine poate ști Baltazar Clas are soție, are o fată, le iubește nespus, dar deși le iubește, nu pregedă să-și jertfească întreaga avere a lui și a familiei ca să poată ajunge să facă marea descoperire, iată-l împărtășindu-i soției lui, nădejile sale, gândurile sale. Ascultă-mă bine. Ascultă-mă și vei înțelege scopul atât de nobil pentru care îmi jertfesc fără de preget averea și liniștea. Averea ta și averea noastră. Vezi, draga mea, există o polaritate universală între minte și inimă. Totul pe lume este energie. Energie calorică, energie electrică, energie intelectuală. Valul care își învolbură crea Asta nu e obiat înălțime de apă. El este, în esență, energie, Având Orice combustiune înseamnă un, un transfer mai ridicat sau mai redus de energie cosmică. Și energia cosmică se află într-o necontenită prefacere. Ea ajunge uneori să se întruchipeze într-o idee creatoare, binefăcătoare pentru întreaga omenire. Aceasta se capătă numai printr-un fenomen specific de combustiune, care se petrece în inteligența creatoare. Societatea nu trebuie să o bazjocorească, să o descurajeze, căci ar însemna să-și facă rău sie însăși, să-și întunece putința de progres. Mă înțelegi, draga mea? Poate că te înțeleg, Baltazar. Viața ta e numai și numai știință. De noi nu-ți mai pasă, de aproape șapte ani. Hmm. Un om ca tine nu se cuvenea să aibă și soție și copii. Oameni ca tine că pământul în jurul lor, cum fac arbori uriași, care și înalță coroana trufașă spre boltă. Buruiană umilă n-am fost în stare să mă înalți pe trunchiul tău și simt că îmi dau sufletul ajuns la jumătatea vieții tale. Dar cel puțin ai datoria să-ți cruți copiii. Ar trebuie să se mărite. Ce zi să putem da? Toată averea moștenită de la părinții tăi și ai mei s-a risipit pe experiențele tale atât de costisitoare. Baltazar, Margărit a dat ultimii ei bani ca să poți continua experiențele. Oh, a știut ce face. E singura care crede în mine. Prin descoperirile mele am să-i strâng o zestre de adevărată prințesă. Ascultă-mă bine, draga mea, am izbutit să găsesc câteva taine ale alchimiștilor din antichitate și evul mediu. Mulți dintre ei știau, poate nu destul de limpede, dar cel puțin bănuiau, marile taine ale firii. Dovadă că la voazie, mergând uneori pe urmele schemelor lor și recurgând la experiențe calculabile matematic, a pus bazele chimiei moderne. Totul pe lume este prefacere. Transfer de energie prin combustiuni lente sau rapide. Forța unică prin care toate se transformă este mișcarea, care descompune tot. Dar descompunerea nu este creație, Baltazar. Ba da, ba da! Am descompus câteva elemente pe care savanții le considerau până acum ca fiind corpuri simple. Am combinat clorul și azotul. Îmi mai rămâne să descompun azotul. Trebuia să descopăr până la urmă forța coercitivă care menține atomul și îl împiedică să se dezgheace. Voi elibera astfel, prin descompunerea atomului, o forță fără de margini, pe care nădăjduiesc să o pot pune în slujba omenirii. Această, această putere uriașă îi poate cruța omului strădanile mușchilor săi. La adăpostul ei, omul nu va mai fi silit să-și agonisească tot ceea ce îi trebuie coste la brațelor, Va avea la dispoziția lui sclavii materiei, Eliberați prin dezghiogarea atomului. Pe pământ va domni prosperitatea, fericirea, pacea. Dar tu uiți, Baltazar, în nevinovăția de a sufletului tău, Că fiara omenească e deprinsă să se lupte cu semenii săi, să ucidă, Din invidie, din ură, din poftă sălbatică de a distruge... Nu crezi că va folosi descoperirea ta Pentru a făuri arme de o putere de distrugere Eu știu, încă fără de exemplu pe lume no, Nu, nu, draga mea, nu Omul e o ființă bună O ființă milostivă El nu poate face rău seminilor săi Ascultă-mă bine Am să-ți dezvălui o taină Ieri am găsit în creuzetul la care lucrez Un diamant un diamant de o mărime neobișnuită. Va face parte din zestre, Margaritei. Vezi, dar că toate cheltuielile noastre, toate datoriile pe care a trebuit să le fac ca să-mi pot procura costisitoarele aparate, substanțele chimice, reactivii, se apropie de faza biruinței. Așteaptă-mă, așteaptă-mă un moment. Mă duc în laborator. Trebuie să fac o ultimă experiență, hotărătoare. Așteaptă-mă, draga mea. BALTAZAR! BALTAZAR! nu ești? Doamne! Întregul laborator s-a prăbușit! Totul e distrus. BALTAZAR! BALTAZAR, trăiești? Vino, țântire. Mm -hmm. Ești rănit! Dar spune-mi, vorbește-mi. Docmai să descumpun azuntul. <fie> niciunul niciunul din romanele tale Nu m-a îndoioșat atât Ca acesta pe care mi l-ai povestit acum În căutarea absolutului <gângh> Onore Tu crezi că oamenii vor ajunge Să deslușească marile taine ale universului? În beacul nostru atât de stupid Tocmai acum când oamenii s-au făcut răi Mai răi ca oricând Nu, draga mea Omul în sine nu este nici rău, nici bun. El vine pe lume cu anumite instincte, cu anumite aptitudini. Cât de mult a greșit Ruso când a emis pe lume paradoxul că societatea îl corupe, îl înrăiește pe om. Tu, draga mea, privești numai înspăimântătoarele neajunsuri ale setei de câștig cu orice preț. Dar societatea nu este un rău în sine. Ea are menirea să-l perfecționeze pe om, să-l facă mai bun, mai înțelept. Sunt unii care caută să opună natura societății, sau invers. Eu cred că trebuie să le privim la întretăierelor, la ceea ce numesc eu natura socială. Voința creatoare a omului zămislește necontenit noi și noi forțe sociale și morale. Menirea noastră a scriitorilor este să le deslușim rostul. Orice civilizație rămâne stearpă dacă nu-și află imaginea în opera marilor scriitori, a marilor artiști. Noi suntem sacerdoții unui viitor necunoscut pe care îl presimțim, pe care îl pregătim în taină prin opera noastră. Cât mai mult spațiu dens de idei în jurul nostru și cât mai multă înțelegere. Așa este. Vezi, draga mea, aici se poate găsi adevărata cheie a operei mele. Am cumpărit în mintea mea multă vreme marea problemă pe care mi-am pus-o acum și am încercat pe rând mai multe soluții. Cea mai simplă era să-mi pună eroi să se înfrățească cu societatea anticoloșie și să o depășească prin propriile ei mijloace. O întreagă gamă de asemenea personaje, de la Gopsec, cămătarul umil, la Nusingen, cămătarul baron, la De Marseille, ajuns ministru, la Rastignac, viitor ministru al viitorului imperiu, sunt un prim răspuns la întrebare. Un al doilea răspuns l-am căutat în povestea celor 13. De data aceasta, eroii mei nu mai năzduiesc spre anevoioasa parvenire pe care individuală, ci își asociază talentele diferite și, strângându-și rândurile, urmează pilda societăților secrete din secolul luminilor, care au pregătit cu atâta îndemânare și perseverență terenul pentru izbucnirea Revoluției franceze. O asociație de 13 oameni energici, fiecare specialist într-un anume domeniu, politică, inviterie, medicină, finanțe, poate în scurtă vreme, cu condiția să respecte nestrămutate regulile asociației, să-și supună întreaga societate și să-și înalțe membrii la cele mai înalte trepte sociale. Dar nici experiența, oricât de izbutită al celor 13, nu mi-a mulțumit conștiința. Și atunci... Păstrând tema asociației unor energii, le-am orientat țelurile spre un plan social și moral. Am scris atunci romanul la care în taină am ținut întotdeauna mai mult ca la alte opere, în afară poate de Serafita și, desigur, de lui Lambert. Îngăduie, draga mea, eroilor din cealaltă față a istoriei contemporane să se spovedească sub ochii minții tale. Iată cum vorbește personajul meu principal, Doamna de la Chanterie Domnule Godfloat, vei găsi alături de noi o îndelungată tăcere Cuvinte care în aparență par indiferente au totuși puterea să ne rănească adânc Vrei să vii în mijlocul nostru? Suntem gata să te primim Dar ce ne aduci dumneata nouă? Nu te poți încumeta să pătrunzi și să rămâi în singurătatea noastră fără să fii înarmat cu proviziile morale. Vei avea multe de făcut împărtășindu-ne convingerile, căci nu vei putea atunci să nu ne ajuți în îndeletnicirile noastre. Deviza noastră, poți să afli de pe acum, este să treci prin viață săvârșind numai bine. Și cu ce mijloace, Doamne? Noi suntem mai bogați decât însuși baronul de Nisingen, domnule Gottfried. deși ne ferim să folosim mișloacele la care recurge el, căci suntem bogați în sufletul nostru. Dărnicia noastră nu vine din orgoliu, din trufie, nu tânărul nostru, prieten, nu, ci din conștiința îndatoririi îndeplinite ca oameni față de alți oameni, semenii noștri în suferință. Există, dragul meu, o curiozitate a binelui, după cum există și o curiozitate a răului. Aceasta este menirea noastră. În societatea noastră a pradă poftelor deslănțite ale burgheziei, sunt atâtea răne ascunse care în tăcere. Sunt ființe de elită care nu se pot încumeta să urle lupi, să se pună în slujba bancherilor, a cămătarilor, a oamenilor politici tarați, a directorilor veroși și presei noastre a servite banului. Aceste ființe trebuie să fie descoperite de noi și ajutate să-și refacă viața. În tot ceea ce facem, înțelegem să nu recurgem la niciun fel de discriminare. În ochii noștri, nenorocirile, mizeria, restriștea, oriunde și-ar afla obârșia, într o bârșea, chiar într-o faptă, în conflict cu morala, au toate aceeași valoare. Valoarea înaltă a suferinței. Un nenorocit este mai presus de toate în ochii noștri, un nenorocit. În fiecare zi câte unul dintre noi străbate cartierul Parisului care este hărăzit. Menirea lui este să descopere o nouă mizerie, o nouă restriște, o nouă suferință și totodată să vină în ajutorul celor descoperite mai demult. Dacă vrei să rămâi în mijlocul nostru, îți vei începe ucenicia chiar de noi. Puteți, Doamnă, să dispuneți de mine, de timpul meu, de toată energia mea, de toate însușirile bune care mi-au mai rămas în suflet. Sunt pentru totdeauna alături de strădaniile voastre. Da, da, într-adevăr, mi-amintesc. Este poate cea mai Curată, cea mai înălțătoare dintre operele tale Te-ai gândit poate la ultima parte din Faust Și ai ajuns la concluzii similare cu uh, Iar te mă dar mi se pare că ai scris acest roman acum doi ani Pe când ne aflam în decembrie pe un ger cumplit La Bierzovina. nu așa? Da, iubita mea Îmi în cu mine în Ucraina câteva manuscrise Pe care ne am să le închei alături de tine Săranii, deputatul de Arsis, Sora Maria Angerilor. În începusem chiar să scriu la acest din urmă roman, care va fi probabil cea mai înaltă opera a vieții mele. Când, deodată, mi-a apărut în minte echipul de al Doamnei de la Chantării, întrevăzută întâi oară acum 20 de ani, când mi-am scris cel din primul roman, semnat cu numele meu Suani. Căci Doamna de la Chanterie este, desigur, bretonă, am simțit nevoia să operez în personajele din acest roman o mare concentrare de forțe morale, reluând invers tema din Pira de Chagri. Mi-am zugrăvit eroii cu cerneala cu care mi-am zugrăvit personajele mele cele mai gingașe Pe doctorul Benasis, pe preotul de țară, pe doamna de Morsov, pe Felix de Vandenes. O limpeziciune de argint plutește pe această operă a mea din urmă. Draga mea, la început a fost nu cuvântul, ci taina. Cuvântul a venit pe urmă să caute, să dea glas tainei. Așa s-a zămislit comedia umană. Din taină și din cuvinte, căutând să tălmăcesc taina. Simțeam înălțând zi de zi treptele ei ca o eliberare. Am avut întotdeauna sentimentul că în mine locuiește o taină. A crea pentru mine Înseamnă să ajung să interpretez Cât mai corect viziunea lăuntrică să o pot desluși, s-o pot descifra Miturile de astăzi sunt și mai nevoie de înțeles Decât miturile din vechime Și-ai izbutit atât de bine în tot ce ai urmărit, dragul meu Prin opera ta, gândurile care ți-au frământat mintea atâția ani Vor fi moștenitoare veșnicii ei Căci toți te vor înțelege Îți vor cunoaște zbuciumul, îți vor preamări strădaniile creatoare puse în slujba omenirii. O, dragă mea, cine oare se poate regăna cu iluzia că va ajunge vreodată să fie înțeles? Morim cu toții necunoscuți altora. Ați ascultat emisiunea Biografia unei capodopere, Comedia umană de Onore de Balzac, Evocare de Dan Lăzărescu. În distribuție Mircea Albulescu, George Constantin, Corado Negreanu, Constantin Dinulescu, Ion Henter, Ion Pavlescu, Eugenia Bădulescu, Iulian Marinescu, Ion Lemnaru, Marieta Luca, Mihai Dobre, Sorin Postelnicu, Paula Frunzeti, Mihai Malaimare. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiot.